Мріяти, тим більше гадати, як то воно буде. Залишилося багато несказаного, і до серця підкрадалося почуття втрати. Але мучити Миколу не хотілося. «Є одна на прикметі», – сказав він. «Та ти її не знаєш». За вікном на вшпиньках ходила ніч. Ворушила гілля поважно замислених у місячному сяйві берестів. Холодним протягом примушувала шалапати в кімнаті домовика і жалібно попискувати під спорохнявілими підлогами голодних мишей. Микола перекидався на ліжку з боку на бік. Мабуть, через мене не брав його сонці цієї ночі. І в мене не склеплювалися повіки після нашої приховано-радісно зустрічі, бо я її нетерпляче чекав, а коли вона відбулася, то зовсім не так, як уявлялося». Перед очима виступили стелажі з гвинтівками, у вухах повторювалися Миколині запитання. Сквапні, ніби йому хотілося швидше з'ясувати, хто я, куди прямую, і заспокоїтися. Або він щось нагальне пережив, яке звохоробливе його душевно і фізично, або він був схвильованим моїм поверненням. Настирливість у таких випадках те саме, що батіг над конем історії. Я більше не турбував Миколу, і він, зрештою, тихо засопів. За лісничівкою, там, де дорога пересікає Буштинянський тракт, я здибав слободявнову Ганну. Вона тягнула санчата з грабовими полінами. Ішла, тяжко посапуючи, човгаючи чобітьми по берзлому ґрунті, дивлячись під ноги. Санчата скиглили і торохотіли за нею, ніби дивом, обпередмечувана журба. Віддалік повзла ще одна тінь. Бив сніговою крупою, збентежений світанням вітер. На Буковинському боці, стелячись, закованим в кригу дністром, плив гомін весілля. «Помагай біг, Ганно!» Я взявся за шлею. Важко передихнувши, жінка на мить підвела очі, знов опустила їх додолу і не відповіла. Через кілька кроків сіпнула шлею до себе. «Ліпше отій під соби», – махнула рукою позад себе. Я залишився посеред дороги. Щось до болю знайоме в ході жінки, яка наближалася. Заколихало світом у моїх очах. Розвиднялося з кожною секундою. Марина окинула мене втомленим поглядом. Коли впізнала, щось полохливе і вороже метнулося у її очах. Я дивився на Марину, а сокира заступала її від мене блискучим більмом. Марина ще раз глянула на мене, знов очі заметушилися, але вже не вороже, і в куточках звисли повні коралово-круглі сльозини які, здавалося, не в змозі були відірватися від втомлених безсонням повік. Різко випроставшись, Марина обійшла мене. Оглянулася на санки, навинула на руку мотузок і рушила своєю дорогою. Я не її, незграбно смикнув мотузок. «Не треба, Прокопе», – сказала вона тихо. І повторила. «Не треба». Її слова не досягли моєї свідомості, я не здатен був їх сприймати, настільки вони були чужі і далекі від того, що творилося в моїй душі. Тоді Марина постила мотузок і стала на узбіччі, як постороння, який не має діла ні до мене, ні до копаниць з дровами. Але цей вираз швидко змінився розгубленістю. Так, вона, напевне, стояла б, якби поламалися санки. «Марину», – покликав я. Обличчя її закам'яніло, і кам'яно вона запитала. «Ти назовсім, Прокопе?» «Так». «Залишишся в селі?» «Так». У цю мить я подумав, що ніколи згодом не повірю, начебто між нами відбулася оця розмова. Кожна клітинка мого тіла перетворилася в пружинку і все разом вціплювало серце яке безпорадно металося, ще знаходячи якісь порожнини, але мало от-от зупинитися в тугих кістяних лищатах. Щось треба було промовити, та я не годен був знайти потрібного слова і, несподівано,